en nagusiaren tenore zurekin pantzorik gara eta Mexikon munduko pilota leak ainzina dozi. Eta duela oren erdi bat, lagalde eta mileek irabazi dute, partida da bero bat tokiko pilotarien kontra, peino lagalde gurekin izanen da bersailunen astapenian Nazioarteko Kononfederaeraioa ere preaz kanpiatuko da egona. Beti balio hotera, mugako bainietara eta joaitea, orai arte baino tabako gutiago erosten alda, ezantza edo gasoilaren presioa emengoarekin berdindu da, gure inkesta eramandugu, arnegi luzaidekoetan. Autetxi bakar batzen, orai arte, sarako erriko kontseilua bere osotasunean, sartu da Udal Biltzana. Udal Biltza Euskalegiozoko autetxieno elkartean, behatuko dugu zer gatika. Eta alternatiba eguna urriaren bostean, aldiuntako aldak eta Estela Bayonan ospatuko bainan zukoan, klima aldaketa eta aipagaia. Aintzuzan, aroaren berri zurekena, Charlotte? Bai, justuki, aro ikerriak diotenez, aski eguna argia, odai batzuek lan, eta atxian euria ere ukanen dugula eta aktualitate fresko-freskoa, Mexikon munduko xapelketa ongi abiatu dute hiperoskalegiko eskuzkako pilotariek binazka dola zomaite minuta, lagalde eta amuletek irabazi dute lehen manxa amostameka, birena amostamabi, Mexikoko, Orlando eta Victor Lopezen kontra peio lagalderen hierdukitzea bereala. Ba uste, eta ban banakila partida zaila zela Hala, publiko guzia gure kontra Baina uste dut, anzionekin, hala, ungi eh, preparatua ginuela partida hori Lehen partida zen, txapeketa untan uh, Beran sartu txart gira, beraz bizkat uh, nerviosoz eta, hala, bestiak ikusten ditugu eta gu beti uh, beti uh, entrenatuta eta uh, suriak jantzi gabe, behinan, hala suriak jantzi uh, eta, hala nahi ahundiarekin sartu gira eta benak Hala, Orlandok uh, bizitasuna undia ima entzuela eta giberean uh, viktorek ez zuela abarkatuko Hala, erakutsi du, dena emak ekarri du uh, mugura Murtzoko partida bat ba, da baizik Ez da finalerdi bat, ez da final bat Ez da enflam enflamatu behar Horrein er ongi errekubratu eta berriz din nahi undiarekin Baina, uh, bai, pos, posa undia da, hala uh, uh, Giro um, animala zen egun, guzti duzun bezala Eta hizikajizko bai, e, placeja eta agian partida hori eginen dugu bejize helduten ekunetan. Edo lagalde mintzo partida hori irabaziz, egoaldekoak garaitu beharko dituzte horai, eta hori egin eta, finalerdi irresa ukan beharko lukete, ondotik finalera teltzeko. Trinketian beti balin, nesketan, iparaldeko leiza eta uzetek bigiren garaipena eskuratu dute, egoaldeko samora eta arrozena bi bimantxa eta zero. Nazoarteko pilota markatuko duen bilzaren agusi bat ere iragaitekoa da goizuntako behatziontan ango tenore, ango oren, e, guretako atxaleko lauak izain dira, e, Nazioarteko federakuntzak, laurte goziz egiten du biltzaren agusia, eta orten aldaketa importante bat zain da presidente aldaketa, azken ama biurteetan, FIPB Nazioarteko federakuntzaren buru izan den Dominik Butino miarristarrak kargu uzten du eta bere parte zautagai bakara hau ere shortzez miarristarra bainan aspaldian, Mexikon bizi Xavier Kazubonek hartuko du, segi da, presidente Atletarekin pilota aldaketa jenen dela bellduko da ere Domenico Butino aran nola besteak beste, gaur eguneko munduko xapelketak formula aldatua izan dezaten eta profesionalek ere parte ard dezaten, Kazu bonekolako xederik baluke, Dominik Butinoren ar entzunan ditugu ondoko erreportai eta begisailetan. Bestalde, bai honako, citadelako eskolako burra soak, poliziak eskolatik hanpo eman ditu, atzoatxalde, astapenian, klaseak okupatzen zituzten goizetik eta poliziak aldegin dei hori kateratzia, joan dira, bainan, astertuntan, berriz eskola intzenian biltzekoak dira. Akademia ikuskaritzak, erakasle postu bat kendu dehi eta, horren txikitzea nahi dute, jakinez, emendik laster, somaita horgeiago jitekoak direla, hau sorterat. Larun batetik egin deateko gauan miarritzeko hirierdian ez ezagun batzu gazte talde bati mendekatu dira lebazko taldeak salatzen du gertatu dena gazte olier autoko berinak autxi jodituzte eta ele homofoboak, mortitzak errandezte eta gazte bat kolpatua bayonako ospitalerat urgenzietalat ere eraman behar izan dute salak eta bat pausatu dute miarritzeko poliziatik gian lebazko taldearen zatezta gertakaria junta horrek duela zer giro kaltegiak hiribaden homofobia eta abortiskelia karsaint ditunak ola koegitaten igiliak giustizia erk ber ditu la gastigatu Air France kompainiako egazkin gidarien gribak badu ondorio miagitzeko iraportuan ere atzo miagitzetik parisera buruz laue kenduak izan dira eta beste enbeste parisetik miagitzelat egun gauza berak ertatzikoa da, parisekoak jiten jitekoak ziren hiru egazkinak kenduak dira, goizeko zortzeketek diak, amarrak amargutsikoak eta ratxontako zortzeketela ordenetakoak, eta berdin kenduak dira ere, miagitzetik parisera joan beharreak direnak, goiz Ce que bien sait Tamar Ameka Kotogo yeta elle douden gaweko acheko et Luide ibardin edo dantsariako behinxetan azken den mora hoetan gutiago saltzen da. Baina beti balio urtedia erosketaakan egitea, alkola esantza zigegeta garagia zuetariko ha itztzen bentetara joa egiten dira horien erosterat, preio merkeagoan baitira presio merkeagoan ez da beti erana John. E santzata beste herrigaiaentzata ez da hala joan den uzteiletik herrigaiaren presiua beti a joan da Frantzia mailan eta ondorioz Espainiako berreinerat jeutzi dira presiuak edo doidoia Gotiago Oui j'ai payé Intermarché Langon 1-23-5 litr, eta 1-25-29, jo kua. Donc c'est plus cher qu'en Frantz. Tomas Fagoaga bentia jaundi batetako erosketen ardura da, eta bere iduriko ez da bakarrik presioen komparatzia. Ez da gauza bera ezan eh, zan erosi, edo hipermatxo batean erosi ezan zan, dikuste kozka. Ezan eh, zan posta saltzen duten ezan za, karitate dugia du hipermarchetan saltzen den ezan za baina. Hipermarchetan martxeten duzen kotxeak, izaten zuzen arazoak, eh, motorrak interrela. Erregaietan prezio berdintxoak, badakigu ere aintzineko astetik, zigarreten kopurua ere mugatua izan dela jendeka, lau kartutsa erosle bakots gehiago ez, erosleen kopurua palketa, elementu hauer lotu behar denez, ez azteko Tomas Faguagaren iduriko. Krisisan historioa dela prezio baino gehiago ez, erregaetikan, Zukartzu Rekar Botil bat, Rekar Botil bat 6 euron dizentzia, Espainal-Rekan Frantzia da, ta hori da nahi bat emenden arma, eh? Frantzian konsumon dio du da eda Rekarra, Rekarra maitutzu 6 euron dizentzia, nik uste dizentzia horra den, hor tekasita, eta nik uste guenikan diferentziak badirela jendik etortzeko. E, lak, larri dira eta gauza zuaiongi bai hori baki dugu. Hixia eta xaltze gutiago bentetan, baina noreinokoan langile kanporatzerik ez dela izan, segurtatu udauko Tomas Fagoagak. Gutisio izango era, orduan horregatik anabaitzun manikan lana franko adugurla, niongono. Netza etxibitzen horako falta ondi-ondi dikan izatu denik. Boiki ez baina jauksira ondi-ondi ere zuhizatu. Eta azkenik, azpimarratu behar da, aurtengo Uda Hitsa ona izan dela bentetako. Ondatzako jendia eta terrazako jendia gehiago izan duz, nabaitu izan duz, faltar guguainan. Egulde txarrakin do, egulde iduzkiaz faltar denean, egulde pasatzen duena, pues, bentatzen do, frontenan do, holako lekutan. <tuturra> Eri gisa, sartu da, sara udalbiltzan asteleen untan, udalbiltza edo euskalegi osoko el, autetxien elkartean, ogoita bi konsilukoak eta batite laborda uzapezak egin dute bat nazio mailako erakundiarekin. Sara da, euskalegiko erri bakarrenetarik bat, osoki bat egiten duena udalbiltzarekin. Aitzi berzapirain. Euskal Herriari zinezko egitura emateko, benetako garapen ekonomikoan sustatzeko, elkarlan sozial eta kulturala bermatzeko, arrazo jainitz, eman dituzte sarako erriko txaintzinean eginiko ekitaldian. Bertan izan dira, bastan, ataun, ordizia, etxalar, laudio, getxo, ziburu, edota endaiako hauzapez zein alkate direnak besteak beste, kudalbiltzari sustengo emateko, eta sarari ongietorria dirazteko. Batxikela bort, sarako auzapeza. Bai, poietu oso interesanta iurituzan igu Tapairoan ba, biska ezatzen ginuen bost batetik. izenpetu. Agian saragin dio da ibilzaile. Aipatu du bezala badieleku deszuegginak eta eztu deneka. Sarandu un suertia hemen ekonomia mailanta biskamuitzen da eta ikusten du Eskolagian estela denetan gauza berata Juan buena ezu golpea kertzen albadu horietan ai hankutsuak eginko du beste egiten, ba, pero betitika sera ehi eskola ona da, eta sopresa hundion ni baten ai oso. Mertxe ezpurua Usurbil Gipuzkoako udalerriko alkatea da, baina baita udalbiltzako lehendakaria ere. Sara udalbiltzan sartu izana biziki baikorra dela bai estatu dugu. Bueno, ba ezakit guk ez dugu planteatuago batez izatea, guk bai nahi du guna dela sustatzea herri guzien arteko lotura hori eta udalbiltza presente goti euskal herri osoan hori guretzat importantea da Baina noskin ikusten eta erreistu egingo godula eta sarabetzelako herri bat blokean sartzea guretzako eta hau. udalbiltzaren nahi hauek betetzeko garrantzia handikoa da eta eskertzekoa da. Euskal Herri osoko herrien arteko lankidetza sustatu nahi du udalbiltzak jada martxan diren hainbat proiekturen bidez. Hoietariko bat adibidez, Euskal Pirinioetan lan eta bizi egitasmoa da. Eta bestalde, Denez Lostiz eta Geneviève Azam izanen dira, aurtengo alternatiba egunaren goxaita eta goxama, edo gazaita gazama, bata franziako natura inguramena elkarteko presidenta, eta bestia, atakeko bozeramailia. Klima, ozeanoa eta itsas baliabideak konferentzian partertuko du Mikele Paltza eta Anne-Marie Vergesekin batera. Klimaren arazoa ezagut araztea elburuduen ekimenunek aldak eta txipi batukaren du aurten bai honan iragan ordez, zokoan izanena baita Nikola Goniik maiten dizkigo setasunak. Alde batetik klimaren arazoa ezagut araztea eta honekin e, batera, arrazo horiei konponbidak ematea eta erakusteak konponbidak ez direla e, gobernuen edo adituen menpe baiziketan gure esku ere daudela oinarritik e, bora ba, gu bezalako eguneroko bizitzan eta jende sumen eskuen artean ere dagoela eta hori guztia e, konkretuki irakustea, E, bai mintzaldien bidez bai e, tailer praktikoen bidez eta bar eta gure gure helburuetako bada ba, jendeak egun hori pasatak e, gero ba ezeratitzultzea e, ideia et, e, eta kontaktuan itzeekin eta tokiko alternativa konkretuak ere bultzatzea Taile bada eta ekimena kantolatuak izanen dira Arraintza, irigintza, garraioa edo bestea imat gaien engurian Hortaz gain ikusgarriak, konzertuak, mutxikoak eta besta ere Egunaren alaitzeko, aurtengo alternatiba eguna Urriaren bostian iraganenda zokoan Pilotarekin hasi, pilotarekin bururatuko edo kasik Bururatuko dugu berisailau, garateneko trinketean Atzu iztadienko koparen kondu, irugerren txelkapeneko partida Telie eta Laskan okala mandute berroita amar, berroi, nausitu dira, intsauzpe, bonet beltsa, e, bikoteari, elduden asteleneko partida, suerte gerrai eta osafren, monzondax eta subiaten kontra. Eta zango baloian, Espainiako ligaren erugarren egiguna kari, partida, galdu dute, eibarrekoek lehen mailan barda, deportiboak urunaren kontra, 0 eta bat, berri txarra romenzikarri, azpandar txirindulariaren zata, itxure guziena da bera ez du perteartuko munduko xapelketan esperantza bazuen, lehen amazazpi hautatuen artian gertatzen bai zen, eta Espainiako itzulian amairu gerren bukatu zuen proba, baina atzo beharzi txilundulari hautatuak izan dira, eta ez da romanzik erren izenik agerzen horien artian, txilundularizako mundiala Espainiako ponferra dan iraganen da, igandetik goiti.